ere inda jan, baserritarrak eta konsumitzaileak e, lankietzan, e, kontegu zupizka batzere karri duzuan? Bai, gugara, bueno, direbaziaz mori gabaiko elkarte bat, batzen garen konsumitzaileak eta baserritarrak, eta egiten dugu lanketa bertako produktuaren inguruan. Bertako produktu eta gainera ekologikoa. Orduan, e, lant, e, baskide diren e, baserritarrekin lan egiten dugu, eta gero, gure baiaran ekoizten ez dan produktua, egartzen dugu beti ere, gertutasunetik. E, bai, arabatek, bai bizkaiatek, baina farrotik, eta gero, horrekoizten ez dana, bueno, alik eta gertunetik. Filosofia bat emarruan. Ordan gaur ekarri dugu baiarako produktuen enakusgarri bat, ez? Badidez ekarri dugu aramaillako sagardoa eta sagarsupua ekologikoa, arrasteko txakolina, garagardo gile bat ere badu barrasatzen da bere mostra bat ekarri dugu. Gero daukago hemen jakionen e, produktuak, jakiondako elkarte bat baita ere baiaran sortu dana, e, bertako baseretarrean produktu eta e, produktuak batu eta ontziratzeko. Ordan ba, konserbak, mermeladak, dauka mermelada ekologikoen gama bat, eta gero ere dugu pasta e, artesan ala ero, bi klase bat iruñetik etortzen dana, eta beste bat soralusetik. Eta gero baiarako gaztaia, eta piskaterak uzgarri hori e, e, e, euskal herriko beste produktu batzuk hartzen ditugu guna, dia patata frijitua karabatik e, familia batek ekoizten dituan patata fregituak eta e, italiar batek bueno, italiar euskaldun batek e, iruñan ekoizten daben e, pasta baina horretaz gain, bos, e, lekaleak, irinak eta lako gaixak eta eukitzen ditugu dendan eta bueno, gure burua desendogun moduan baserritarren e, produktua gultzatzea lehenengo sektorea nolabait bizi berritzea, aukerak ematea bertatik bizitzeko, bai, tokiko ekonomiaren ikuspuntutik balanak lanpostuak sortu eta horregatik e, irabasi asmorik gabeko elkarte bat izaterena, ez? Be, irabasi kodan diru guztia, izango dalako beti ere e, reinbertitzeko gure gizartean. Asko gara, de, ikusten da jende asko dagoen e, gauza hori guztien atzean eta e, ze garrantzia dio duzu gorko agunak, e, men Bilboen erdian gaudela? Home, gorko agunan ikustat oso interesgarria dela, ez? Gure beselakoa ta gure moduan beste asko elkarte asko eta jende asko dago lanean e, beste mundu posible bat egitearen alde eta eta honetan garrantzitsua da bai elkarresa eta ba aukera ero gero aztertzeko eta gure artean ere artikulatzeko, ezta. Nik usteiot gaur egungo gizarte bisigarren gizarte ereduak ez dakala etorkizunik eta beste era batera egin ber dagula. Honetan burujabe izan daibaldin badugu e, bisitzako esparru guztietan, ezta.